Kapittel 40 Så talte Jehova til Moses og sa, «På den første månedens dag, på den første dagen i måneden, skal du sette opp tabernaklet, møteteltet. Og du skal sette vittnesbyrdets ark i det, og sperre adgangen til arken med forenge. Og du skal føre inn bordet, og ordne det som skal anrettes på det, og du skal føre inn lampestaken, og tenne dens lamper.» og du ska sette røkelsesalter av gull foran vittnesbyrdets ark, og sette avskjermingen for inngangen til tabernaklet på plass. Og du skal sette brennofferaltere foran inngangen til tabernaklet, møteteltet, og du skal sette karet mellom møteteltet og altere, og ha vann i det. Og du skal sette opp forgården hele veien rundt, og sette opp avskjermingen for porten til forgården. Och du skal ta salvingsoljen og salve tabernaklet og alt som er i det, og du ska hellige det og alle dets redskaper, og slik skal det bli noe som er hellig. Och du skal salve brennofferaltere og alle dets redskaper og hellige altere, og slik skal det bli et høyhellig alter. Og du skal salve kare og dets understel, og hellige det. Så skal du føre Aaron og hans sønner fram til inngangen til møteteltet, og vaske dem med vann. Och du skal kle Aaron med de hellige klærne, og salve ham og hellige ham, og så skal antene som prest for meg. Deretter skal du føre fram hans sønner, og du skal kle dem med kjortler, og du skal salve dem slik som du salvet deres far, og så skal de tjene som prester for mig og deres salving skal bestandig tjene for dem til et prestedømme til uavgrenset tid i generasjon etter generation. Og Moses gikk i med å gjøre alt det som Jehova hadde befalt ham, akkurat slik gjorde han. Det skjedde så i den første måneden i det andre året, på den første dagen i måneden, at tabernaklet ble satt opp. Da Moses begynte å rejse tabernaklet, gikk han i gang med å legge ut detts sokler med tapphull, og satte så på plass detts fagverksrammer, og la inn detts tverrstenger, og satte opp detts stolper. Så bretta han ut teltet over tabernaklet, og la teltet stekke over det, slik som Jehova hadde befalt Moses. Deretter tog han vittnesbyrdet og lade det i arken, og satte stengene på arken og la lokket opp på arken. Så førte han arken inn i tabernaklet og hengte forhenget til avskjerming på plass og sperret adgangen til vittnesbyrdets ark, slik som Jehova hadde befalt Moses. Videre plasserte han bordet i møteteltet, mot nordsiden av tabernaklet, utenfor forhenget, og han ordnet raden med brød på den framfor Jehova, slik som Jehova hadde befalt Moses. Så satte han lampestaken i møteteltet, foran bordet, mot sørsiden av tabernaklet. Han tente så lampene framfor Jehova, slik som Jehova hadde befalt Moses. Deretter satte han gullalter i møteteltet, foran forhenget, så han kunne la velluktene røkelse ryke på det, slik som Jehova hadde befalt Moses. Til slutt satte han avskjermingen for inngangen til tabernaklet på plass. O han satte brennofferaltere ved inngangen til tabernaklet, møteteltet, som kunde kunne offre brennoffere og kornoffere på det, slik som Jehova hade befalt Moses. Så satte han karet mellom møteteltet og altere, og hade vann i det, som en skulle vaske seg med. Og Moses og Aaron og hans sønner vasket hendene og føttene ved det. Når de gikk in i møteteltet, og når de trådte fram til altere, vasket de sig, slik som Jehova hade befalt Moses. Til slutt satt han opp forgården hele veien rundt tabernaklet og altere, og han satte opp avskjermingen for porten til forgården. Dermed fullførte Moses arbeidet. Og skyen begynte å dekke møteteltet, og Jehovas herlighet fylte tabernaklet. Og Moses var ikke i stand til å gå inn i møteteltet, for skyen hvilte over det, og Jehovas herlighet fylte tabernaklet. Og når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels sønner leir under alle etappene på deres ferd. Men hvis skyen ikke løftet seg, da brøt ikke leir, ikke før den dagen da den løftet seg. For Jehovas sky var over tabernakelet om dagen, og en ill ble værende over det om natten, for øynene på hele Israels hus under alle etappene på deres ferd.